Kapittel 7 Min sønn, hold mine ord, og måtte du gjemme mine bud hos dig Håll mine bud og forbli i live og bevar min lov som pupillen i dine øyne. Bind dem om dine fingrer, og skriv dem på ditt hjertets tavle. Si til visdommen, du er min søster, og måtte du kalle forstanden slekting, for at de må vokte dig mot en fremmede kvinne mot en utenlandske kvinne som har gjort sine ord glatte. For ved vinduet i mitt hus, gjennom mitt gitter, så jeg hed for å betrakte de uerfarne. Jeg var interessert i å forstå en ung mann blant sønnene, en som manglet hjerte. Han gikk bortover gaten, nær hennes hjørne. Ja, på veien til hennes hus går han, i skomringen på slutten av dagen, i det natten og mørket faller på. Og se, en kvinne kommer ham i møte, Kledd som en prostituert og med liste i hjertet. Hun er høyrøstet og egenrådig. Hennes føtte blir ikke væren i hennes hus. Snart er hun ute, snart er hun på torgene, og nær hvert hjørne lurer hun. Og hun har grepet fatt i ham og gitt ham et kjøss. Hun har satt opp ett frekt ansikt, og hun begynner å si til ham, «Fellesskapsoffere påvilte mig. I dag har jeg infrid mine løfter.» Det er derfor er kommet ut for å møte deg, for å søke etter ditt ansikt, så jeg kunne finne dig. Med tepper har jeg pyntet min divan, med mange fargede stoffer, lin fra i gupt. Jeg har strødd min seng med myrra, aloe og kanel. Kom, la oss drikke oss uttørste på kjærlighet inntil morgenen. La oss nyte hverandre med kjærtegn. For min man er ikke i sitt hus. Han har lagt ut på en reise, og veien er langt. En pengepose har han tatt i sin hånd. På fullmåneddagen kommer han til sitt hus. Hun har villedet han med sin store overtalesevne. Med sine glatte lepper forfører hun han. Plutselig går han etter henne, som en okse som er på vei til slakting, og som om han var lenket for å bli tyktet som en dåre, inntil en pil kløver hans lever. Akkurat som en ful haster inn i fellen, og han har ikke forstått at det gjelder hans egen sjel. «Og nå, dere sønner, hør på meg, og gi på min munnsord. Måtte ditt hjerte ikke vike av til hennes veier, for vil ikke inn på hennes stier. For mange er de som hun har fått til å falle som slagene, og tallrike er alle de som blir drept av henne. Hennes hus er veiene til Sjeol, de går ned til dødens indre rom.»